Allora, vista la situazione che, che, si sta, insomma, che stiamo affrontando in Italia, soprattutto in Nord Italia, col coronavirus che ha portato a un blocco di determinate attività, soprattutto uh, attività riguardanti la socialità o le manifestazioni in pubblico, le manifestazioni culturali, abbiamo deciso di scendere in piazza oggi, appunto, prima perché non, uh, non possiamo rimanere in silenzio, come è stato appunto ribadito durante il flash mob. Anche perché eh, sappiamo che, che proprio l'altro giorno, il 24, Patrick è stato spostato stato in un altro carcere all'insaputa dei familiari degli avvocati insomma degli amici e delle amiche che attualmente non hanno nessun contatto con lui e siccome questo, durante questo, cioè, come con lo scoppio del coronavirus insomma i in media hanno coperto tutte le altre notizie noi andando oltre le ordinanze insomma abbiamo deciso che bisogna andare avanti soprattutto in questo momento perché le cose si fanno sempre più critiche e in queste situazioni dove è veramente importante mantenere alta l'attenzione per Per fare pressioni su un governo, su un regime come quello che è egiziano, non si può veramente lasciare tutto in mano alle istituzioni o all'università, perché appunto sappiamo che c'è stato dimostrato insomma, da, da, dai risultati che non sono stati ottenuti, insomma non si può lasciare in mano uh, alle istituzioni, non dico la cioè, non solo la gestione ma c'è tutta la vicenda. Sappiamo che l'università che si sì, è scesa in piazza ma insomma portando solidarietà dicendo che avrebbe avuto fatto qualunque cosa per parte. Patrick. Questi ultimi giorni l'unica cosa che, che è riuscita a fare è mettere un, un simboletto nel logo dell'università del sito, tra l'altro sbagliando anche il cognome di Patrick. E poi basta così, cioè non, non, non se n'è più parlato, non, non ci arrivano più notizie. Fare un flash mob così, attirando l'attenzione quasi, portando in piazza due questioni importanti che stanno avvenendo insomma, non solo nel paese ma appunto anche all'estero, sembrava un modo interessante per attirare dare l'attenzione anche se insomma, la zona universitaria è vuota e deserta, anche un pochettino per protestare contro, sempre tenendo conto... Di dell'importanza dell'emergenza dell sanitaria che non va sottovalutata e eh, non siamo medici non siamo insomma quindi ne teniamo conto però sempre per eh, portare l'attenzione e protestare anche per eh, il metodo di gestione mh, in questo periodo di tutta sì. l'emergenza del, del coronavirus appunto utilizzato anche dal, dal governo egiziano sembra no cioè di sicuro giova tantissimo perché se prima appunto c'erano mille articoli di giornale mille manifestazioni in giro per l'italia insomma girava tantissimo adesso invece Coronavirus è e, insomma il Vuoto. tipo il divo del, del momento e tutto il resto passa più che in secondo piano quindi per loro giova tantissimo. Ma voi siete aggiornati in qualche modo? Avete dei contatti? Qualche riuscite a essere perché è difficilissimo no? Reperire le notizie, essere aggiornati con allora noi attraverso ciò che viene pubblicato da, dagli amici e dalle amiche di Patrick da Patrick Libero da Amnesty insomma siamo in contatto quindi se succede qualcosa ci avvisiamo null'altro l'altro, perché l'unica maniera, cioè quelli che hanno più contatti con l'Egitto appunto sono gli amici di Patrick. Quando si viene a sapere di qualunque cosa, che sia a livello cittadino, magari a livello universitario, noi veniamo a saperlo, ne parliamo. Di sicuro dovremmo andare avanti, perché appunto non, non possiamo lasciare che cada nel silenzio, quindi sì, ci organizzeremo e, e continueremo.